Qul ya ayyuhul lahu wa, wa rasuluhu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'du Saudara-saudari muslimin hari Jumaat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia kita menyambung kembali kuliah ini dan tuan-tuan dan muslimin sekalian kita masih lagi membincangkan ayat 111 hingga 122 di dalam surah ta ha iaitu Allah Subhanahu Fa minha fa badat lahumaa sawaatuhuma wattifiqa yaqhsifaan alayhima min waratil jannah wa asaa adama rabbahu fa dhawa summajtabahu rabbuhu wataaba alayhi wa hada maka kedunya makan di pohon itu lalu nampaklah bagi keduanya aurat auratnya dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga dan rahakalah adam kepada rabb dan sesatlah ia kemudian rabbnya memilihnya maka dia menerima taubatnya dan memberi kepadanya petunjuk tak berkenaan ini rahmatilah di kasih oleh sekalian. Sekarang Quran menggambarkan kedua makan dari pohon itu makan sedikit, kerana kita telah bincangkan dalam firman Allah Subhanahu Taala yang lain, fala Arab dahulu, fala -ma makan sedikit, tak makan banyak, Tak adalah cerita makan sampai sembelit dan sebagainya. tuan-tuan Contohnya -tuan mulia sekalian, setinggi sepuluh, sepuluh setengah orang yang menjadi Jadi makan sedikit kemudian Allah Subhanahu Taala telah menjatuhkan hukuman kepada mereka, terbukalah auratnya hilanglah cahaya yang menutup mereka berdua kerana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan mulalah keduanya mencari menggapai pokok-pokok dalam syurga mencari daun-daunnya bertujuan untuk memetik daun-daun tersebut untuk aurat mereka kerana pandangan seperti itu secara manusianya akan lihat amat memalukan ada setengah pendapat mengatakan bahawa Nabi Adam telah pun mencapai daun daripada pokok tin Allahuakbar Ini disuat oleh Imam Ibarawi Dalam tafsirnya Tafsir Ibarawi Berbeza daripada pandangan perspektif Barat Kristian yang menggambarkan Dalam lukisan-lukisan mereka Nabi Adam Menggambarkan gambarnya Pohon anggur Allahuakbar Ini pun tidak ada disuat dalam Kitab-kitab -kita dalam hadis-hadis Ia cuma disuat oleh para ulama Sebagai satu kisah yang dikemukakan Aurat ni biasa dinamakan dengan sawah kerana ia merupakan satu benda yang buruk yang tidak elok untuk dinampakkan. Aurat tu sendiri bukanlah benda yang buruk tentu-tuan yang dikatakan sekalian. Islam tidaklah pandang aurat ni satu benda yang buruk. Tetapi ia dinilai seperti itu buruk bila dilihat. Bila dipampangkan, dinampakkan kepada orang. Sekarang itu kalau kita belajar dalam rumah tangga Nabi SAW. Nabi SAW bersama dengan isinya Aisyah RA. anha. Insya Allah menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melihat auratku Dan aku pun tidak pernah melihat aurat Nabi SAW Bahkan Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain apabila kamu mendatangi isteri kamu melakukan hubungan jimat itu Maka janganlah sekali-kali keduanya telanjang wogil bagaikan himar Bagaikan dua ikut keldai Hadis ini dua ibn Majah Ini bukanlah tentu maksud di sini haram tuan-tuan Haram lakukannya bukan Tapi ia adalah satu bimbingan kerana ibadah ni Kerana hubungan suami isteri merupakan satu ibadah Dalam pandangan Islam merupakan ibadah Kita semua belajar dalam bab sedekah Mesti hadis 40 kan tuan-tuan Dalam kemaluan seseorang kamu pun ada nilai sedekah Bila letakkan bertempat yang halal Bersama isinya Seorang perempuan dengan suaminya Maka itu juga satu bentuk sedekah Satu bentuk hubungan yang mendapat pahala di sisi Allah SWT Taklah, Maka sudah tentulah dipantau Dengan akhlak yang Nabi SAW ajar sawa ah ni mengapa Allah gunakan dalam bentuk jamak ulama mengatakan kalau kita kira awak seorang lelaki depan dan belakang awak seorang perempuan lebih lah tidak adanya depan dan belakangnya jadi itu salah satu sebab mengapa Allah gunakan perkataan sawaatihim jamak dari sawaa ah. kerana ada empat perkara yang nak ataupun lima yang nak disembunyikan di situ ataupun enam Allahu alam tuan boleh katakan kiraan para ulama lah hujah masing-masing ada pun yang mengatakan bahawa Malu yang di sini juga turut merujuk di sudut batinnya Malu bila peristiwa ini dibaca oleh anak-anaknya dalam Quran Al-Karim Keterunannya Walaupun perkara tersebut tidak kelihatan di depan kita Tapi inilah kekuatan Quran Kata Syed Qutub Dia merupakan satu bentuk pendekatan Taswir taus, Fanni Tajisid Dia ada kekuatan untuk Menggambarkan benda itu Seolah-olah ia berlaku di depan kita Walah hal yang sudah berlaku ribuan tahun terdahulu Jadi Inilah tujuan Allah menggunakan bentuk jama' Sama ada merujuk kepada bilangannya Sama ada merujuk kepada bentuk batinnya dan lahiriannya Ataupun merujuk kepada juga kehormatan Penghormatan diri yang berkekalan Dibaca oleh keturunan Jadi digunakan bentuk jama' Ataupun yang keempat, pandangan keempat Mengatakan saw'at Kerana bunyinya lebih ringan, lebih mudah Dari sudut luratan Dari sudut psikolinguistiknya untuk dibaca bila ia menggunakan jamak maka lebih mudah untuk dibaca lebih ringan atau sida sawat panjang ada lemah berbanding sawah jadi tuan-tuan mana-mana pandangan ni sama ada aurat bersifat jasmani ke aurat bersifat ruhani ke lahir batin ke semua pandangan ni dapatlah mengerti bahawa nabi Adam dan Hawa berusaha untuk menutup Rasa aib itu Di sini saya kutuk menulis bahawa boleh jadi PCU tersebut untuk aurat ni petunjuk satu petanda Indikator telah bangkitnya Nafsu seksual Sebelum bangkitnya nafsu seksual Nafsu belum rasa malu Mana bahagian yang mesti ditutup karena pakaian memang Sudah terletak di atas tubuh Tapi sekarang dia terbuka Barulah puasan ini anggota yang amat sensitif Yang mesti ditutup daripada Allah Daripada malaikat daripada pasangan masing-masing barulah menyedari adanya aurat dan waktu itu barulah sedar adanya nafsu dan rasa malu bila anggota tersebut tersingkap jadi larangan mendekati pokok ni kata Syed kutub lebih jauh bincangannya boleh jadi kerana buahnya menghantar kepada kesejaran adanya dorongan-dorongan seksual dalam manusia Allah ma'alam lah tentu aning Syed Qutub kata beberapa kali makan buah itu yang terdorongnya kepada nafsu seksual jadi Allah mengkehendaki agar kesan tersebut tentang dorongan itu tertunda kemunculannya sampailah waktu tertentu. Boleh jadi juga kelupaan mereka terhadap pesan Allah dan pelanggaran terhadap apa yang Allah telah tetapkan ini mengakibatkan lemahnya tekad dan putusnya hubungan mereka dengan Allah swt. Mereka sampai mereka dikuasai oleh dorongan jasmani menghantar mereka untuk menyedari maksudkan adanya dorongan seksual. Boleh jadi juga kerana keinginan mereka untuk kekal, lahir dan Terusnya, bangkitnya dorongan tersebut Dorongan inilah yang dapat Melahirkan manusia yang ramai Kerana itulah cara yang Tersedia buat manusia untuk dapat Kesinambungan hidup Berakhir usianya seorang individu Dan terbatas kat dunia Diganti koronasi berikutnya Jadi ini merupakan pandangan saya kutub Kemungkinan-kemungkinan Dia sekadar kemungkinan Tanpa menetapkan atau mengukuhkan salah satu Daripada hujah-hujahnya Ini kata saya kutub Saya kutub ni kalau kita lihat pendekatannya lebih pada pendekatan salaf mengambil apa yang adalah ada hadis dan tak ada huraian panjang tapi nampaknya pada kali ini sekutu pun menarik tertarik untuk mengurai panjang masalah tersebut agaknya kerana makan itu terdorong terbangkitnya nafsu seksual agaknya kerana perkara tersebut Allah mengkehendaki dengan itu mereka turun ke bumi untuk melangsungkan kenyupa maknusia macam-macam pandanganlah yang sekutu kutub kemukakan tentu ada boleh kat ayat ini juga mengisyaratkan bahawa terbukanya ahuran Mengakibatkan jauhnya manusia dari syurga Jadi dia juga mengisyaratkan bahawa Idea membuka aurat ni sebenarnya datang daripada syaitan Kerana itu dapatlah dikatakan bahawa Tanda kehadiran syaitan adalah membuka aurat Ya, tuan-tuan yang baca ayat ni Kena faham baik-baik Tuan-tuan membiarkan isteri tuan, tuan keluar Tidak bertudung Untuk aurat dengan betul Tuan-tuan sebenarnya Membiarkan syaitan duduk bersama-sama dengan tuan-tuan ini maksud kehadiran aurat Terbukanya aurat mendekat kehadiran syaitan Kata yang Allah gunakan dia seterusnya Yakhsifan Yakhsifan ni dia ambil berkataan Yang bermaksud Melekatkan satu pada yang lain Jadi contoh yang dikemukakan oleh pakar bahasa Tentang kata yang digunakan oleh Allah Satu kerja di sini adalah untuk Meletakkan, melekatkan lapisan baru Pada lapisan yang telah usang Pada alas kaki Supaya menjadi lebih kuat jadi ini mengisyaratkan bahawa Nabi Adam dan pasangannya tidak sekadar untuk aurat mereka dengan selimba daun. Tapi daun di atas daun agar aurat benar-benar tertutup dengan kemas. Dan pakaian dikenakan bukanlah pakaian pendek. Bukanlah pakaian yang tembus, transparent. Ini menunjukkan bahawa Nabi aurat dan satu fitrah manusia yang telah ditunjukkan, dipamirkan oleh Abul Bashar. Nabi Adam alaihissalam dan Isterinya pada saat kesejaran itu telah timbul. Jadi sekaligus menggambarkan bahawa siapa yang belum memiliki kesedaran untuk menutup aurat ni Macamlah kanak-kanak Yang mereka tu tak merasa segan langsung untuk membuka dan memperlihatkan auratnya. Macam budak-budak Tuan-tuan, setengah ulama boleh memahami bahawa dengan merasa pohon yang terlarang ini Mereka kini sedar bahawa mereka telah tergelincir Dan terbukalah pakaian ketakwaan iaitu ketaatan mereka kepada Allah SWT Sehingga nampak keburukan buatan mereka kerana itu juga mereka merasa takut malu dan menyesal yang melakukan apa sahaja yang boleh dilakukan kerana ketakutan dan rasa malu yang kini telah timbulkan diri jadi ketika itulah mereka mengambil daun-daun pokok daripada syurga ni kerana tidak ada daya yang dapat mereka lakukan kecuali pada perkara itu sahaja ini satu pandangan yang lain yang agak terasing Al-Alama Al Tahir Ibn Ashur pula Penjelasan kepada kita bahawa atfiqa yaqtifani alayhima min waraqil janna sehingga mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun syurga ia merupakan satu huraian al-Quran tentang awal usia manusia untuk menutup kekurangan-kekurangannya menghindarkan apa yang tidak disenanginya serta usahanya untuk membaiki penampilan diri keadaan yang lebih sesuai dengan khayalannya inilah menurut ulama ini Langkah awal manusia untuk menciptakan peradaban Allah menciptakan hal tersebut dalam benak manusia pertama dan kemudian diwariskan kepada anak cucunya Ini pandangan Ibn Ashur Ibn Ashur ni sentiasa fikir dua kotak Sentiasa tafsirannya kalau kita perhati Ada perbezaan pandangan Antara ulama' menolak dan ulama' menerima Tapi, Masya Allah Allah memberi yang kepadanya satu imajinasi yang tinggi Sehingga menyebabkan pandangan-pandangannya agak berlainan Dan menarik untuk kita kaji Wahai para asal yang ada di luar yang ingin Al-Quran Wajar bagi kalian untuk membaca pandangan Tahir Ibn Asyur dan tafsirnya Kalau balaga, kita tidak dapat meninggalkan Zemak Syari dan tafsirnya Kesyaf Kita tidak mengambil al-akidah padanya Kita mengambil bab-bab lorah, bab-bab balagiyat Perkataan asal yang digunakan di sini tuan-tuan Asal yang dimaksudkan sini bukanlah pelanggaran hukum syariat Kita telah tegaskan pada hukum yang terdahulu Kerana waktu itu belum lagi ada syariat dan Nabi Adam belum pun diperintahkan turun ke bumi Untuk menjalankan syariat Allah Belum ada taklif lagi Belum ada pembanan kerja keagamaan lagi Dan Nabi Adam pada masa itu pun Belum melantik menjadi Nabi lagi Jadi perkataan gawah di sini Bukanlah diertikan dalam Maksud kesesatan agama Jadi kata ini bererti melakukan Satu ubatan yang tidak benar Ataupun tergeliru tersilap Kemudian ayat 122 Allah subhanahu wa ta'ala Auzubillahi minasyaitanir rajim Tumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada qala minha jami'an ba'dukum li adu fa'imma ya'tiyan nakum minni hudan famanittaba hudan ya fala yadhil wa la isqa tuhannya memilihnya maka dia pun kembali kepadanya dan memberi kepadanya petunjuk Allah berfirman turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama sebahagian kamu menjadi musuh kepada yang lain Maka jika datang kepada kamu Pertunjuk dariku Maka sesiapa yang mengikut petunjukku Dia tidak akan sesat Dan tidak akan celaka Jadi ayat ni masih lagi Melanjutkan perbincangan Tentang kisah Nabi Adam Hanya Ayat 122 ni Menyegerakan Penjelasan tentang Pemilihan Dan taubatnya Nabi Adam AS Pemilihan Baginda Menjadi Nabi Kerana perkataan yang digunakan Allah SWT di sini Sumajistabahu Istabah Artinya Dipilih jadi Allah milih Nabi Adam untuk dirinya menjadi nabi. Allah milih Nabi Adam ini untuk menjadi nabi mengarahkan segala dakwa, aktiviti untuknya sebagai manusia yang pertama. Kan perkataan istaba ini turut digunakan oleh lain lain. Sebagai contoh ayat 87 daripada surah Al-An'am. Wa min aba'ihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin dan kami lebihkan pula daripada sebahagian daripada bapa-bapa mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka Dan kami telah milih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul Dia berkataan Ishtaba menunjukkan Allah mengangkat ada menjadi nabi Untuk perutusan kepada rombongan manusia yang pertama iaitu anak-anaknya dan keturunannya pertama Generasi yang pertama daripada manusia Tuan-tuan yang boleh katakan, -kata, jadi kita lihat Penting bagi kita faham apakah yang bezakan kita daripada Kristian dalam persoalan ini InsyaAllah kita akan lihat dan kuliah akan datang Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh